Men jag måste, jag måste få berätta en sann historia från Iggesund. Det var på ett ålderumshem, vi har bytt ett nytt ålderumshem där uppe som heter Lungarna eller varför, ja, jag kommer inte ihåg vad det hette. De hade i fall fått in alla rum så det var klart, men det var ett rum som de hade ja, oinrätt och så att säga. fanns ingen som bodde där. Och då hade vi en gammal pojke som bodde i Köja skogen ute där, trampat jordgolv och sådär. Och då tyckte socialförvaltningen att vi kan inte ha gubben boendes ensam där än i Köja skogen. Är. Nu är det var så fint ålderumshem här. Sakta gjort de tog dit gubben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 Och i en hund stod det hundra kronor i sängen Och tjugo kronor på golvet Så svik han upp det där på dörren Det tog inte många sekunder för att han på dörren ej. Och utanför när han öppnade Så står det en liten Knotiga gumma Med plirande ögon Och en hundra lappen även. Och så säger hon Hej är lappen lappen son. Ja, så han då, Där har vi sängen Hej du Fem gånger på golvet